Ek lees vir ons uit, uh, uit Romeine 6 Daar is sowieso gedeelte En dan gaan ek ook uit my feestheers 2 Ons praat in die tyd oor die vlees en die gees Type van bediening of evangelie Nou, in Romeine 6 beskrywe dit so mooi Ek lees gauw daar Wat my eindelijk opval is En wat ek bedink is Je weet, ehm um, Die volk wat uit Egypte uitgekom het En hulle is dier die uh, roe see En hulle kom by die voorrecht of die geleendheid Om, om die geest te ontmoet En hulle, hulle maak een keese om die vlees te volg En die vleeslewe te volg En ek het daarop neergekom En uh, jy weet het is precies diezelfde situasie Want ek en jy staan ook Alhoewel ons in Nieuwe Testament leef Staan ons ook vir die keese Om ook by die berg uit te kom Om ook by Godse gees uit te kom Of om die, die lewe te leef En maar te hoor wat ander ouwe sê daarvan weet, En dan, dan denk ek so daan om Soos uh, As ek nou een lid was van Israel Volk En waar ons die wale door die, die wistuin getrek het En ek, ek bedink nie daai ding van uh hoe Moses moes ingegaan het in die heiligdom in en, en die ervaring wat hy gehad het, maar ek moes buite bly, jy weet, ons moes buite gebly het. En eintlik wat in die gebeur in vandag se tyd en baie in die kerkwêreld is presies dieselfde ding. Jy weet dat mense buite staan en hulle glo dat dit net dat er sekere ouens is wat wat ontmoeting met die Gees kan hê, jy weet en dat ons moet hoor wat sê die predikant, ons moet hoor wat sê die ander ouens. En daarop kan ons roem en daarop kan ons staan in plek daarvan om Om self by daai punt te kom waar ek self kan hoor en self kan uh, want dit is God se hart jy weet hy hy praat daarvan dat hy vir ons ore wil grawe jy weet en daai ore grawe is is meer as net om om te hoor dit is werklik om te luister wat die gees van die Here sê uh, en om oortuig te raak daarvan en hom op 'n ander openbaring te kry van wat sy wil hê en wat sê die gees vir ons en dit is ek dink die droom van, van, van elke van ons in die gemeente dat ons bij die haie punt gaan kom waar ons werkelijk sal hoor wat die geest sê en dat ons nie net sal hoor neem maar wat ons sal luister wat hy sê ek woon of nog die, die jylle Romeines sê maar ek gaan nou net, ek gaan die eerste deel stiep want ek wil graag kom by die twaalfde vers wat hy sê, laat die sonde dan in jylle stelfelike lichame nie heers dat jylle aan sy begeerlik jylle geweersam wees neem En dan verder sê, moene jylle lede stel tot beskikking van die sonde As werktuie van ongerechtigheid nie Maar sê, stel jylle self tot beskikking van God As mense wat in die dode lewend geword het En jylle lede as werktuie van gerechtigheid in die dienst van God Want jy sê nou ek, daar eerste, daar die sonde Dan in jylle lewe, in jylle sterflikke lichaam nie eerst nie Daie sonde is die afstand is om buiten sy plant te wees, om weg te wees, This is soos die volk was, en ek wil ons is dis baie makkelijk, om in die strik te val, om weer, om in vlees weg te wees, en in, in denken weg te wees, van om om afstand te kry, en dan begin ek aan goed bedink, dan begin ek, uh, vooral as daar afstand is, dan begin ek daar goed bedink, wat hy ook daarvan praat, laat ek nie my lichaam sal stel, uh, aan sy begeerlikheid, nie, want daar afstand het sy eeuw begeerlikheid, en dit is die linkerkant van die kruis, Jy weet, is om hierdie kant toe te kom En om wie hierdie goed is te begin bedink Want as hy praat van oor een grawe Dan is, het, hoekom grawe, want soos Jansie Daar is een in die puik Wat is die blokkase? Dit is hierdie goed Dit die afstand, dit is om wie hierdie goed te bedink En in koekoran vang ek myself En bedink ek wie hierdie goed En bedink ek wie straf Jy weet, nadat hy gesê het Hoor, want hoeveel keer het ons het gehoor Hy het gesê, dat uh, Hy het gesterwe daarvoor en hy die vijandskap van die wet het hy uitgekleer, hy het homself nie te gaan die kruis, maar dan kom ek en dan vat ek weer die selleding vat ek weer, en die straf en die skuld en dit draak weer, en dit blok, dit maak weer bloktasie, want ek kan nie met skuld ingaan in sy heiligdom nie, Weet, want dit is die ding wat my terughoud van die heiligdom af, dit is die ding wat my terughoud van die geestervaring af, is wie om hierdie goedheids te bedank en wie vast te haak in hierdie goed. Dit is ook om hy sê, moet nie jou, jou geheiligde lichaam, jou vleeslijke geheiligde lichaam stel as een werktuig vir die goed nie. Want dit gaan jou weer terughoud, dit gaan jou blok. Maar stel dit as werktuig van die gerechtigheid, as, uh, van die gerechtigheid van die dienst van God. Met ander woord, stel myself in die beskikking van daai aan die andere kant uh, daarvan. En in die feestjes wil ek net bevestig wat ek nou gesê het, en ek het dit uh, so terug ook gelees, maar ek gaan net met die verder ook, waar hy sê want um, want dit gaan we die versoening weet, en dit is so'n ding wat ons, moet, wat ons rechtig moet hoor dat ons versoen is met Christus dat ons in hy een is, dat ons nie apart is nie dat ons nie ons leven leie en hy staan weg van ons af nie, maar dat ons een is en dit is so kritisch dat ons die eenheid sal verstaan van wie ek in Christus is, want hy sê daarom onthou ek, daarom vers 11 dat jylle wat vroer heiden in die vlees was en onbesneednis genoem geworden door die, die sogenaamde is wat in die vlees van die handen virig word, dat jylle in die tyd sonder Christus was in die tyd wat sonder Christus was vervreemd van die burgerskap van Israel, as vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte sonder hoop en sonder God in die wereld jy sien die afstand, wie in ons denk ek, ons wie in afstand verval maar nou in Christus het jylle wat vroeger ver was nabijgekom, dit die bloed van Christus want hy is ons vrede hy wat al my een gemaakt in die middel mee van scheiding afgebrek het wie het een gemaakt ek wat vroeger weg was wat nie burgerskap geken het nie hy het my een gemaakt met wie aan met wie is die ander met hom met Christus, het hy ons een gemaakt en die scheiding afgebrek door dat hy in sy vlees die vijandskap tot niet gemaakt het namelijk die wet van die geboeie wat in inzettingen bestaan so dat hy die vrede te maak, die twee in homself tot een nieuwe mens kan skep. Hy het vrede gemaakt, is my so opvallend gewees in ene, dat hy het vrede gemaakt. Jezus het vrede gemaakt. So ons kan net dit vat, en ons kan my net daarin wandel. Ons is bezig om te praat oor vlees en geest, as André tereg gesê het. En uh, om aan te vat by verlede week, uh, het ons gesê, Paulus het vir die glaasjes, met die glaasjes gepraat en gesê, ek verwonder my dat julle so gauw, Afvallige word het na een ander evangelie toe Hy sê, dit wil daar nie aan en is nie So ons het gesien, hier was twee evangelies Hier was die evangelie wat Paulus verkondig het En ons het die ander evangelie gehad Wat die ander, ons noem het die ander evangelie En ons gesê, dit was die ingesmokkelde valse broeders Wat dit ingebring het En ons sien, Paulus' evangelie was die evangelie van gees En gees spreek van woord Godse droom of Godse plan En geloof Right. en die geest breng die woord in werk geloof van ons leven, terwyl die ander evangelie is die evangelie van vlees en ons sien die vlees werk door die wet en die werke van die wet en dis die ding waarvan André vanmorgen praat hoe makkelijk keer ons terug na die wet en die werke van die wet en hoe kom hy die mens so gelijk voor die kruis, omdat hy die, die werke van die wet nie kon doen nie en selfs al het hy die werke van die wet gedoen sê die skrif vir ons, jylle beste werke jylle gerechtigheid, is soos het verwerkelijk het leed, en dit het ons gesien saam met die evangelie, daartoe een paar honderd jaar later, het die roomse kerk, of die, die roomse stelsel, die afgode dienst, die baal van die Romeinse reik het onder Konstantijn uh, een uh, visie, hoe sê hulle een merger gemaakt, het daar een uh, oorname gekom, ek denk is dat meer een oorname as een samensmelting het is in hierdie Hierdie ander evangelie, want ek is oortuig daarvan Dat die ouwens wat in die waarheid van Godse woord genoep het Die evangelie wat Paulus gekondig het Sou nooit gecompromie met die roomse stelfel gemaakt het nie Hulle sou dit nooit gedoen het nie Maar hierdie ouwens wat die ander evangelie wat weer teruggekeer het in die werke in Was so moeg van die eie pogings, was so moeg van mislukking En ek sê het enig iets is beter as dit En hulle het hierdie roomse stel van en ons het gesien, toe samen die werke van die wet, het toe nog een ding gekom. En dit is die, kom ek noem dit die gemengde saad. Gemengde saad. Nou, ons moet verstaan wat die gemengde saad betreffend. We sê net, uh, alright, blaai saam met my gehoek. Kom ons kyk vinnig daar hierdie paaskrifte. Kyk na Deutonomeum. Deutonomeum 22. Dit is een skrif wat vir die meeste van julle bekend is, maar dit is een belangrike ruglijn en dit is skrif wat die moeite werd is dat jou merk in jou Bijbel uit by die nummer 22 sê die heren vir die volk, nou dit is onder die wet hierdie maar dit is wat ek wil hee wat ons moet raak sien da, in die 22 bij vers 9 hy sê jy mag in jou wongert nie twee soorte saad saai nie jy mag in jou wongert nie twee soorte saad saai nie hy sê Anders verval die volle opbrings aan die heiligdom. Die saad wat jy saai en die opbrings van die wongert. Maar nou, hierdie, hierdie ding het verrijkende implikaties hierdie woord. Hy sê, as jy twee soorte saad in jou wongert saai, hy sê, het het die gevolg dat jy beide die saad en die opbrings gaan verloor. Jy weet het, laat my so dink aan die woord in Jacobus 1 Want nou in Jacobus 1 vers 4 sê Jacobus, hy sê as iemand wijsheid kortkom Laat hem het van God bid wat aan allemaal gees Sonder om te verwaait Hy sê, maar as hy voorwaarde Hy sê met die geloof bid, sonder om te twyfel Hy sê, want hy wat twyfel Is soos een Soos een golf van die see wat Hene weer geslinger word, hengse energie gebruik Hene en weer geslinger, maar hy gaan die voork toe nie Blies na Hoor jy En nou, hy sê die selde ding Hy sê, om een en weer geslinger te word Hy sê, so een dubbelhartige man Moe nie verwacht, moe nie dink Dat hy iets van God sal ontvang nie Dit beteken nie, dat God dit van hom terughoud nie Dit beteken, hy is nie in staat Om dit waarmee hy reeds geseen is In ontvangst te neem nie Die hele sleutel van ons leven Is Jesus nie gekom, so dat ons Lewe en oorvloed kan hee Hy het lewe en oorvloed in elkeen van ons rekening In betaal, in elkeen van ons Wat hier sit, instaan Sy levensrekening, dit sluid nou vir my en In elk een van onze levensrekening is die lewe in oorvloed in betaal. Ons is geseen met alle geestelike sening in die hemel en die ene is uitgesluit. Die sleetel, die geheim is hoe, hoe onttrek ons die lewe? Hoe leef ons die lewe in oorvloed? Julle ken die story wat om Peri vertel het van die ouwe die Asvol gevangen en die man die paal vastgemaak het nie. En toe, een dag toe kom hy tot bekering en toe maak hy die, kny die tou af en hy sê O Asvol, ek is vrylei, jy ook vry wees. En wat doen die Asvol? Loop al om die paal. Want hy is om een gevangen te wees. En hoeveel van ons is so geconditioneer om gevangenis te wees dat nadat ons 2000 jaar geleden vrygemaak is leef ons nie steeds in gevangeniskap. En ons het verlede week gesien, hoe dat hierdie gemengde saad, hierdie wet, maar nou kom Paulus, en Paulus sê vir ons, wanneer die wet gelees word, wanneer die ander evangelie ter sprake is, sê hy, bly daar een bedekking oor hulle harte, 2 Korinties 3, hy sê, ja hulle sinne is verblind, hulle kan nie sien nie, want Jeremia het al geprofiteer in Jeremia 17, hy sê, vervloek is die man, wat op die mens vertrouwen van vlees, van vlees, die werke van die wet, sy arm maak, hy sê, hy sal nie kan sien, as die goeie naam toekom nie. Hy sal die leven en oorvloed nie kan sien nie. Nou gaan Jesus aan, en Jesus sê vir Nicodemus, Nicodemus, ten sy ek kom, en die pad vir jylle bereid, sonde word, so dat kan word die gerechtigheid van God, sal jy die koninkry van God nie sien nie. So jy nie kan sien, dat die leven en oorvloed, tot jou beskikking is nie. En nou het Jezus dit gedoen, mense En daar is net een ding Daar is net een ding op hierdie stadium Wat die leven en oorvloed van jou kan weghou En dit is as jy jou wil skaar Onder die vlees, onder die wet En Tragies, maar waar Kan ek dit sekerlik van Letterlik, nee Ek sê, ek sluit die kinders uit <laughs> Kinderse nieuwe generatie, prijs die heren daarvoor Maar ek praat van die ouwe generatie Van ons wat hier is kan ek zekerlik van elkeen dit sê, elkeen van ons was deel van hierdie bedeling. Want ondou uit hierdie gemengde saak, by die Roomske stelsel in die Rooms-Katholieke kerk gekom, die Rooms-Katholieke kerk. En dit is kerk genoem. Maar wie wat roem die skrift het, die skrift een ander naam daarvoor, kom ek vir julle weis, blijf van, saam met my na, na openbaring 18, dat ek jou die, die skrifse naam vir hierdie stelsel geef en luister mooi, as ons van die stelsel praat daar is geen veroordeling vir mense nie, God veroordeel nie mense nie en ons veroordeel ook nie mense nie maar ons praat van die stelsel hier op 18 sê hy sê, en na hierdie dinge het ek een engel gesien neerdal uit die himmel met groot mag en die aardes verlicht door sy heerlijkheid en hy het met een groot stem krachtig uitgeroep en gesê, geval geval, het die groot babylon En dit het geword een woonplek van duivels en een versamelde plek van allerhande onreine geeste en een samenplek van allerhande onreine en hadelike voels. Omdat al die naties gedrink het van die, wijn, van die grimmigheid van haar hoererij en die konings van die aarde met haar gehooreer het en die handelaars van die aarde rijk geword het door die, die mag van haar weelderigheid. En ek het een ander stem uit die jimmel hoorde sê, Gaan uit haar uit my volk, so dat jylle nie gemeenskap hou, wat met haar sondes mag hee, en van haar pla mag ontvang nie. Hy sê, Gaan uit haar uit my volk, so dat jylle nie gemeenskap met haar mag hee. As jy nou gaan kyk in Jesaja, dan sien jy hierdie selwe professie, kom in Jesaja voor. Jesaja 48 by vers 20, jylle dit wil lees, die van jylle wil naaslaan. Nou hier gebruik hy Babel as die beeld van die Babylonische of die Galdeer reik, wat die volk in ballingskap weggeneem het. Maar besef jy dat die moderne Babel, kerkstelsel, as ons praat van die Roemse katholieke stelsel, en dan praat katholieke kerkstelsel, praat hy van die hoeringaar dochters, van nou, nou verduidelik. Nou gaan hy, en hy sê, die volgende, hy sê Gaan weg uit Babel, vlug weg van die Galdeers, verkondig met jubelklank laat het hoor bring dit uit tot die einde van die aarde sê dat die heren het sy knek verloos hy sê, gaan uit Babel uit nou, ek wil jy met dit ding raak sien hier, sê nie saam dat ek die boek openbaring geskryf het to is daar jarenlang nie meer sprake van die Babylonische macht neem ek het neers in sy, sy boetes onder die kleite, lang kan nie meer een vaktor so van wat er Babel praat hy in die Nieuwe Testament. Hy praat van Babel. Hy praat van die stelsel, wat soos wat die Galdeers, onder Nebikadneser, die Jodendom in slavernij gebring het. Hy die Roomsche stelsel, die Kerkstelsel, die mensdom, die nazies, die konings van die nazies, in slavernij gebring. En ek en jy het deelgewoord van die slavernij. En ons het verlede week gesê, ons het nou, wat die Heere in hierdie dag kom doen, die Heere het ons weer die evangelie laat ontdek, die evangelie wat Paulus verkondig het, is alsof ons weer ontdek, alsof ons weer besef het, ons kom uit die, stel, die gemengde stelgeleid, maar hy kom en hy geef ons, hy geef ons in sy Godse gees kom oortuig ons van gerechtigheid, kom maak hierdie nieuwe evangelie van ons oop, dis vir ons kritisch belangrik. Hy het geondou, ons het vir mekaar gesê in Hagai, in Hagai 1, het die Heere gesê, is dit selve jylle tyd om jylle betimmerdise te bly, terwyl mys in pijn neem, hy sê let op wat die gevolg was hy sê jylle weig gesaai, myn ingebring jylle het geëet, nie versalig gehoord nie gedrink, nie, jylle doos is nie gelees nie, jylle jylle verloon verheer, en die geld het jylle in die beurs gegooi wat gesikkind is, dit was die resultaat, hy sê wat die resultaat van om in jylle eie betimmerdise te bly, ek weet jy verstaan wat sy er betimmerdise, kan jy sien hoe ek like betimmerdise wet en werke hierdie andere evangelie is een betimmerde huis dit is die huis wat ek saamstel dit is my prestatie my waarde is afhankelijk van my prestatie van wat ek doen hoor jy? dit is my betimmerde huis nou sê die heren, bou die huis van die heren hoor wat sê, hy sê daar blij sabbatsrus oor vir die volk van God en terwijl ek op die sabbat is iemand vraag my na verlede sondagse bomme wat ons kek op julle gegooid wat nou van die sabbat En hoekom het hulle die sabbat verander? Nou jy sien toe die roomse stelsel kom Ons weet ons wat in die roomse stelsel gebeur het Nee, die roomse stelsel Het gegaan die moeder en kind Rimrot uh, uh, en, en sy ma Het hulle Jesus en Maria gemaakt En die verjaardag van Rimrot het kerstfeest geworden Nee, en die feestvra startte Vervruchtbaarheid, die afgoederij Het die paasfeest geworden En so het hulle hierdie goed geswaai En die besprinkeling van Die beswering van kinders aan baal Het die doop geworden kinders het dier die besprinkeling aan bal besweer. En so het ons al hierdie symbole verandert. Sien jylle, hoe het ons gedeeld geword hiervan? En gewonder, gewonder dat ons in die jaar 2011 staan en sê, ons het baie gesaai en winnen ingebring. Ons ons verloon vir hier, maar in die beersie stikke. Gewonder, want ons het nog steeds gesit in een sekere sin, in die betimmerde huis, terwijl God sê, bou my huis. Wat is om sy huis te bouw? was by die Sabbat bezig, kyk wat by die Sabbat gebeur het so wat doen die Roomsche stelsel hulle moet alles verander hulle moet dit alles afbrek, ken julle ken ken julle Suid-Afrika, ons verander ons dorpname en plekname en straatname dit hoe ons dit doen, dit hoe ons ach, ek wil amper sê alles wat orde is wil an, in wanorde bring, dit is precies wat die Roomsche stelsel gedoen het, so wat doen hulle toe, hulle verander die Sabbat wat is die wangertje joodse Sabbat dit was aand en dit was moore die volgende dag, die dag het altyd in die aand begin Daarom word het die Roodse Sabbat, die Hebreeuwse Sabbat was van vrijdag aan tot zaterdag aan, dit was die Sabbat dag. Worde jylle mooi. En wat het die Romeine kom maak, wat het Konstantinus en zijn manne kom maak, hulle het gedraai, hulle het het zondag gemaakt. As sy offer, en iets helemaal anders. Goed, en wat doen ons? Ons speel die komedie mee. So gaan ons nou weer Sabbatarius word, dan moet ons na die Dan moet ons die 700 Adventiste join Want die 700 dagse Adventiste Het die raak gesien en gesê Maar jylle zondag verkeerd Die ware Sabbat is van Vrijdag aan tot zwart gegaan Maar waar lees jy van die Sabbat? Ek lees daar van die Exodus 20 Wat van die Exodus 20? Gedenk die Sabbat dat jy dit heilig Sies daar moet jy al jy werk doen Maar die 700 dag is die Sabbat van die Heer God Dan mag jy geen werk doen nie hy is nie die wat werk op daai dag moet onder die volksgenote uitgroei op die 7 dag mag hy geen werk doen en nou ek groot geword onder die, die stelsel, die joer onder die ander evangelie wat vermengd geraak het en toe wat gebeur ek het geleer om, om die sal wat te hou sondag werk ek nie my tyd toe ek klein was het ou sondag met pak geloop huh? dit is hoe dit gewerk het soos jylle ken ons die story van van my zwaarse klein boete, my zwaarse sy pa predikant dierbare oom en dan gaan nou hulle vakantie en in Skatbrug hulle reis maandagochtend, rei hulle, want die mens rei nie swer op zondag nie maandagochtend rei hulle en kom hulle op Skatbrug en reen na die hele week en die volgende maandag gaan hulle terug, maar zondagocht na die hele week sereen by die see is dit prachtige dag in opgetrek en nou stap hulle langs die see, dit mag hulle neem op zondag Nou sê klein standing, sê, papa, kan ek maar met my voet in die water loop? Sê, ja, jy kan maar. Hy sê, papa, kan ek maar bykie dieper loop? Ja, jy kan maar bykie dieper. Hy sê, papa, van hoe ver af is dit zonde? Hoor <laughs> jy wat het gebeur? So, dit was die situatie. Maar kom ons kyk na die Sabbat. Nou, in ons moderne tyd, het die Messiaanse jude opgestaan. Dit is die jude wat in Jezus gloe. Nou moet jylle mooi luister of hulle raar gloe. Hulle geloo in Jezus en toe bring die sabbat terug Hulle haal die verkeerde sondag uit En hulle bring die sabbat terug En ek sien hoeveel toegeweide kinders van die Heere Beweeg oor En hou weer sabbat op vrijdag aande En wonderlijke fantastische goeders Wat is die sabbat van die Heere? Sees daar met jy arbei En al jy werk doen En die sevende dag Is die sabbat van die Heere, jou God Ek wil vir jou vraag Hierdie evangelie van Paulus is dit nie die evangelie van die sabbat nie? Is dit nie die evangelie waar ek ophou, waar ek rust van my werk is, soos God van syne nie? Is dit nie die evangelie van geloof, waar ek nie met my werke waarde krijg, waar ek nie met my werkepunte vir God opstapel nie, maar dat ek dier geloof, en wat Jesus vir my gedoen het, waar ek vir God staan, is dit nie die sabbat wat hy verkies nie? Sê hy nie die breers 4, daar rus vir die volk van God oor nie Hy sê, God bepaal weer een dag, namelijk vandag Vandag is die sabbat Nie sondag, zaterig, maandag nie Paulus skryf, hy sê, partijouwens neem Da en maanden en feestuien, weet nie wat als waar nie Hy sê, partij neem het waar eer van die heren, ek het Ek het tot eer van die heren waar nie, maar het ek nie gewet waar oor gaan nie Partij neem het nie waar nie, ook tot eer van die heren Maar wie, wat is die essentie van die Sabbat? Dat as ek en jy elke dag van ons leven besef, dit is nie my werke, dit is nie my prestatie, of my kinderse prestatie, wat ons waarde gee nie. As wat Jezus gedoen het, dan leef ons die Sabbat. Sê vir my, wat is Sabbat, is dit wat hy verkies? Wat is Sabbat verkies hy? Hy die Sabbat al, ek wil amper sê, in die al mek omgedraai. Maar ek het vir jou gesê, die Sabbat lees ons van in Exodus 20, maar gaan ons verder, dan kom ons in Matthäus 5, 5, vers 17, en sê die Heere, en waar is met, met Exodus 20 die wet? Lees van die wet. Wat sê Matthäus 5, vers 17? Hy sê, ek het nie gekom om het buiten die profete te ontbind, ek het gekom om dit te vervul om het raad te maak. Dan kan die Hebraus skryf in 7, vers 18 sê, aan die ene kant is daar die opleving van die voorafgaande gebod mens die swakheid en die mitteloosheid daarvan, dit sluit die Sabbat, omdat die wet, die hou van die wet, die vettiese hou van as rustig, niks volmaak gemaakt het Maar aan die andere kant is daar een invoering van een beter hoop. Wat sê hier in die beter hoop? Had ek en jy in die Sabbat leef. En Jezus het gekom, toe hy mens op een Sabbat gezond gemaakt het, toe sê man, die Sabbat is vir die mens nie, die mens vir die Sabbat nie. Jy sê wat hierdie ouders gedoen het, hy het gegaan en het precies omgedraai die mens die sabbat gedien en dat hy dit waag om iets te in die sabbat toe getreed, dan word hy gesteunig Jezus kom en hy draait het om, hy sê man die sabbat is vir die mens en as God in een week, 7 dag, en hy het gesê, ek bepaal dat die 1 dag moet rust, en dit dat het in ons guns is as ons een dag rust of in die zaterdag, die vrijdag, die maandag, wat een dag rust, maar dan rust ons van ons fysische goed, maar besef jy, ek rust 7 uit 7 dag van my werke, om God te broer waag, dis die sabbat En nou daarboop, kan ek een dag in die week, kan ek die orde, die disipline in my leven hee, om een dag in die week tot zolstand te sê en sê kom, my lichaam het rust noordat ek, ek, rus. ek vir jou dit sê, daar is meer rust in. Al werk jy 7 uit 7 daal, is daar meer rust in om te weet in jou hart. Ek is waardig voor God, nie op grond van my werke nie. Daar is meer rust in, as om een dag in die week niks te doen maar as jy nou nog een dag nie weet niks doen, is dit lekker. En toevallig, en die Roomsche stelsel, waarvan ons deel deelgeword het, is daar nou in ons volksbestel, in ons landsbestuur, is daar een dag soosondag. En is toevallig nou sondag, wat die windels toe is, wat ons bezighede gesluit is, so en is my en jyltemalle gemakkelijke praktische dag om te styr is na die vlees. Maar na die gees ris ek sewe uit sewe daan. Hy het, so moet nie dat iemand jou weer kan prooi maak, en jou weg voer, ter die nietige te misleiding die slieheid van mens om dit te gluk tot waling te breng want jy sien, as die Messiaanse jode dit recht om jou weer onder die sabbat in te breng, het hy jou weer onder die wet gebreng, die wat sê kom is hy sê, as jylle, jylle self weer onder die wet was, het Christus vir jylle, vir gesterf, vir jylle van die genade verval sê jylle die gevolg kan jylle sê die bedimmerde huis dan word die hou van die sabbat word vir my weer a bitummerduis. Ek, ek, ek klein en ek laag en so het ek, ek dier die universiteit gegaan en ek was altijd in die moeilijkheid. Soos studenten maar meestal is. En maar ek het een reel gehad, nooit op die sondag geleer. Misschien is dit ook om ek deurgekomen het, makkie saakie, he. maar net van. Maar ek nie weer op sondag geleer en ek dink ek is nogal ouwe leek. Nou, dan wil ek hier, vat, nou Matthies, maar ek wil sê vandag, ek kom maar op sondag geleer Matthies, maar het was lekker om te rust, het was een goeie ding vir my Het het goed gewerk vir my Waar saam my dan Matthies 7 toe? Matthies 7 Jesus het sy bergpredikatie volk toe En hier in sy bergpredikatie het, het hy vir die oons die, die geest, die hart van God kom weis Tegen oor die, die wet Want hy elke keer sê, as hy sê jylle is gehoor wat hy die mens van die oudheid gesê, sê, jy mag hy echt breek nie Maar ek sê, as jy een vrou gekuit het na begeer het Die het van jou hart met jou echt bekreken So eindelijk wat hy vir die oons gesê is, Al het jy die letter van die wet nagekom Het jy die geest van die wet in elk geval gebreek En daarom is daar geen hoop Van my en jou As ons probeer dit uit die werke van die wet Voor God rechtvaardig wees nie Daarom sê Paulus vir die gelaties Het jy die heilige geest ontvang Uit die werke van die wet of dier die prediking van die geloof En ons weet Ons die heilige gees ontvang dier die prediking van die geloof En nou kom Jezus en Jezus eindig sy beperkbedikatie en hy sê die volgende by vers 24, hy sê Elk en dan wat hy hierdie woorde van my luister en dit doen om sal ek vergelijk met die verstandige man dat sy huis by die rots gebouw het en die reen het geval en die waterstroom het gekom en die wind het gewaai en het in hierdie huis aangestorm en het het nie geval nie, want sy fondament was op die rots en elke en wat hy hierdie woorde van my luister en het nie doen nie, sal vergelijk word met die dwase man, dat sy huis by sand gebouwd en die reen het geval en die waterstroom het gekom en die wind het gewaai en tegen daar die huis aangestorm en dit het geval en sy val was groot en wil ek hier lang mooi sien kijk mooi ek het al baie gesê ouwens bouhuise ons sien het nou met die reaab huis en sien ons het baie mooi, ons sien die ouwens bou die huis en hy lyk baie mooi en hy word betrek en die gordijne hang en die, die veesters is in en die mensen trek in en die meubels is daar en alles is daar en dan kom die storm en dan val die huis jy sien, so die storm nie kom nie die huis sta nog steeds op die sand so lang as die storm nie kom nie en lyk die huis, ok maar as die storm kom, die probleem is hoe langer die storm wegblij grooter gevaar want jy sien, as ek een huis op die sand gebouw het, en die storm kom gauw, en hy maak die huis plat, dan heb ek dan tyd om weer oor te bouw. Op die partij keer, as ek 87 en 80 jaar oud is van die huis, wat dan? Dan is hy die tyd oor om my te bouw. Op die rots nie. Sien hy aan die begin van? Daarom sê die heren, kom nou laat die saak uitmaken. As jy dan op die, op die sand is, los die sand, kom ons bouw op die rots, wie is die rots? Die rots is Jesus, en ek Paulus die evangelie. Paulus die evangelie is, Om te geloo In wat Jezus van ons gedoen het Hy is die rots So as ek op die rots bou Dan betekent dit My waarde En my My krediet by God My aansien by God My aanvaarbaarheid van God Is nie berust nie op wat ek gedoen het Of nagelaten te doen nie Berust nie op my werke nie Want my werke is die sand Die sand gaan onder my gepaad Ek staan op die sand Maar breng nie Julle weet my soe gewerk het Jy staan op sand So ek staan by die see, staan ek hier op die strand en hier kom die branders aan, kom die storm hm? en ek staan en die sand is mooi onder my voete maar jylle weet, die storm voorby is, wat gebeur? Die sand kal weid. So elke keer as dit oor my werke gaan gaan die sand uit Maar as ek op die rots staan kan die kan steekom, die branders kan vlaan, ek staan op die rots. En Jezus is die rots. Sê so jylle die beginselt is rots en dit is wat Jezus hulle kom weis hy sê, ek is die rots. Paulus kruif van 1 Korintus 10, hy sê die rots wat saam met die volk beweegt, dat Christus, hy is die rots, hy sê, ja, skou die rots waar het gekap is, so, ek wil hy met verstaan, as ons in die evangelie van Paulus is, dan is ons huis die rots. Dan is het nie op ons werk, nie. Goed, hy sê hulle bij. Nou goed, nou wil ek hier ons met een paar voorbeelde in die oud-testement kyk, nie die goed gewerk. Want nou is die vraag, wat ons moet vragen, Is hoeveel sand staan my leven? Op hoeveel, hoeveel van die pilare, van die facette van my, my, van my levenshuis, staan nog steeds op die stelsel van sand? Is het nog steeds een prooi van die, die resultaat van die gemengde saad, wat ek die opbrengs van verloor het? Want jy sien, as ek en jy wil vorder in ons leven, geef dit, moet ons met die goed deel. Moet ons daarmee klaar krijg. Onder jylle wat het andere gelees vir morgen. Hy sê, en moet nie lede stel tot beskikking van die sonde as werkwege van die gerechtigheid. Wat is sonde? Sonde is wat dit het nie Godse plan is nie. Sal ek my lede stel tot beskikking van die sonde? Hoor nou mooi, wat is sonde. Die werke van die wet, die doen van die wet, met die doel om krediet by God te kry is wat? Is nie Godse plan nie. Sonde. Sal ek my lede tot beskikking stel van die wet om die werke te probeer doen om my saligheid met werke te probeer verdien? Of sal hy sê moet nie jylle stel tot beskikking van die sonde als werk van ongerechtigheid nie. Maar stel jylle lede tot beskikking van God en jylle lede as werktuie van gerechtigheid werktuie van gerechtigheid en dienst van God maar nie, nou nou het ek laatst sondag gesê omdat God sê ek het nou kan jy dis omdat ek kan omdat ek nou daarin wandel ek wandel nou in die werke wat hy voorbereid oor jylle nou is my lede werktuie van gerechtigheid en dienst van God maar so lang as het ek met die hou van die sabbat en met die doen van die wet en al die rechte goeders bezig is koop die saand. Hoor jylle, het is ek wees om my lede te stel en besef jylle, het is met die beste bedoeling. Ek wil hier met dit mooi verstaan vanmorgen. Hier is nie oordeel in die ding. Hier is een uitroep en een uitnodiging vir elk van ons om te sê, kom ons kom uit die ding uit. Kom uit die ding uit. Hoor wat sê, as ons nou teruggaan dan nou kyk na Abram, hoor wat sê die heren vir Abram, hy sê, hy verskyn in Abram in Genesis 12 vers 1 hy sê, trek uit jou land, uit jou familie jou vaders huis en die land wat ek jou sal wees Abramse familie, Abramse pa is een afgoede dienaar maar jy wie met my kinders toe my kinders klein was kon hulle sê hulle pa is een ek was die kind van die heren voor die kinders gehad maar wie het ek het afgoede gediend ek het vir hulle vir hulle gesê. Jeremia 10 het die Here al gewaarsku. Hulle sê bome uit die boskap hulle op. O, wag, man, se bier, hamer en spykers. Hulle maak hom staan, versier hom met blink goed. Wat is dit waarvan ek praat? Ek was deel af van mense. Ek het dit op die mooiste manier bedoel. Ek het die mooiste kerketjies daarbey gesing. Nou hoor jy of wie wat. Ek was besig om my af te dien, ek het dit net nie geweet nie. Nou is geen veroordeeling nie. Nie vir jou nie, en nie vir my nie. Maar wie wat? Ek sal so'n waarheid hadere afgod dien. Wie wat skryf Paulus? Paulus sê, hy sê, as die ouds vir my sê, die vlees wat ek eet, is vlees wat aan die afgod geoffer is. Hy sê, ek sal lekker smil aan die vlees. Ek sal nie eerst naafra doen nie, ek sal lekker brein vlees eet. Hy sê, maar as iemand vir my sê, weet jy, dit aan die afgod geoffer, hy sê, dan sal ek in die eeuwigheid het nie eet nie. Hoor julle? Dan wil ek jou sê. Daar was die tyd wat ek die boom gedien het. Maar toe sê iemand vir my, maar dit is een afgod daai. Toen lees ek hier die woord, in die eeuwigheid sal ek nie weer afgod gaan dien nie. Sê julle waag van praat ons? Maar besef jy, as ek en jy wil aangaan, want jy sê die moeilijkheid is, as ek kennis van goeders krij, as ek hierdie goed Besef, hoekom sal die geest van die heren vir my dit sê Is dit nie omdat hy my wil verder vat nie Is omdat hy nie my uit die ouwe uit wil kry Die nieuwe inbure nie? Hoort sy vir Abram Hy sê Abram ek kan sê jou pa gaan vir jou verstrekelblok wees Hy sê so trek uit jou land Jou familie en jou vader sy huis Ek geloof nie eens wat hy vir ons sê nie Maar ek wil hier hoor wat hy nie so sê Hy sê trek uit jou land Jou familie en jou vader sy huis Hy sê ek het een plan my jy Maar as jy gaan anhou A vasthou aan die oorlevering van jou voorvaders. Hy sê, dan gaan jy nie gepatie So trek Ek hoor dit As ek in Genesis lees Vroeg, vroeg, vroeg, vroeg, vroeg, vroeg, voor Abraham Hoor ek, die Heere sê, die man Sons sy vader moeder verlaat sy vrou aan het leef En die twee sal een vlees wees En Paulus skryf het vir die Vees, die sel en ding En dan sê die man is die hoof van die vrouw Christus, die hoof van die gemeente die Christus is die hoof van die man so is die man die hoof van die vrou wat sê hy, hy sê verlaat beteken, dat die man nie meer onder die gesag van sy familie en sy paas staan, dat die man onder die gesag van God staan daarom manne, kan ek en jy nie meer, kom proep nie maak met die wereldse systeem, om wat ons paas nog dan vast het nie ons by plek gekom, dan sê jyre, ek stand voor die verantwoordelik Ek het my hand in die hand gesit Ek wandel met die pad Kan ek daar nog deelwees daarvan Ek wil vir jou proberen Weisvermoorde, hoe dat hierdie goed Is ons teruggehou, besef jy Alles van hierdie goed wat ons In ons levens behou Is niks anders as een stuk gemengde saad nie En wat is die resultaat? Dis niks anders To betimmerduis nie, wat is die resultaat? So sien, wat ons nodig het Elk van ons is om aan die einde te kom Van ons betimmerduis in aan die einde te kom van gemengde saad. Daarom is het nodig, dat ons een standpunt oor die goede inneem. En een standpunt beteken, jyre, ek het die feite gehoor, ek kan eenmaal besluit. Jy sê baie keer sê ons dis mooi, joe, ek het iets gehoor, wow, ek het nog nooit dit, ek het nog, nog nooit zo so gehoor nie, ek hoor dit baie, het ons dit sê, maar wie wat, ek sê nie, ek sê nie dat hulle besluit oorneem nie. Dit helpt niks, dat ons dit van mekaar sê, en ons gaan wees dit nie. Dan is dit geen waarde nie hy sê, oor het sê Jezus, hy wat hierdie woorde van my hoor, en dit doen, om sal ek vergeleid. En nou hy wat dit nie doen nie, hy sê om dit nie te doen nie, is ek automatisch op die hand. Maar om dit te doen, sê ek, Jere, die sal my laat staan op die eide geberg. Hy wat rein van hande is, die wat beteken rein van hande in hy geval, rein van hande beteken, dat ek rein is van my eie boog. Die enigste manier om my hande rein kan wees, as my poog moet verval, en ek kan staan op Jezus' poog. Dit is die niewe evangelie. Dit is die evangelie wat Paulus verkondig, nie die ander evangelie. Kom, ons gaan nie een stap verder. Ons kom by Gideon. Want weet jy wat in die Gideon gebeur? Die medianiteit in hulle machtom tegen is welgekomen en hulle verarm, en hulle die wat hulle inbevigsteek het gehad en hulle het baie gesaai niks, in, never mind min, hulle het niks hulle het geëet nie versalig geworden, nie gedrink, en nie, hulle doos is nie gelees nie. Wat het met hulle gebeur? Ek wil vir jou vraag, wie het achter die medianiete gesit? Wie is die die wat stil slag en verwoes? Hoi okay. he? En wat sê die heren vir Gideon? Gideon is een afgoede dienaar. Gideon'se pa is bezig met die, met die antieke Babylon. Wie wat hulle mee bezig hou? Heilige koeie, heilige boomstam. Ek wonder of dit nie wist waar Jeremia 10 kom, van die boom van die bos, wat hulle omgekap het en omstaan gemaakt het. Wondw julle Gideon's heilige boomstam? Sien julle die connectie? Sien julle waar het kom? Right? So wat gaan doen Gideon? Wat sê die Heere vol? Hy sê, Gideon, Ek sien in jou dat bereld is vir my die wonderlijke God kom na afgode die naartoe Hou wat het so ver mis Jy kan dit nie geloo nie En hy sê Die Heer is met jou dat bereld gaan, gaan in hierdie kracht van jou En gaan verlos Israel die hand van die maniete Hy sê Heere Ek is die eenvoudigste in my familie Hy sê ek is die eenvoudigste stam van Israel Die stam van my nasse hy sê ek is niks jy sê ek sien in jou ek het jou gekap uit de rotziet ek sien in jou dapperheid maar weet waar begin sy dapperheid nie toe hy trekt in die mediandietin nie toe waar begin vir dapperheid daar is hulle nacht van kap uit die hele geboomstam hy steek om brand en hy slag die hele gekoei en hy brei op die heilige boomstapse vier wat was die resultaat die gevolg was, die ander dag morgen, toe is die hele volk opgetrek met Joas, sy pa vooraan, want sy pa is die priester van Baal sê waar hy kom hy, hoor hier waar sê die heren van Abraham, trek die familie op vader's huis en die hand het Joas is die priester van Baal en geef ons die priesterse seen hm. sê wat gebeur en ons sê, hy moet dood maar Joas snap iets, hy snap iets nie, en hy sê, as Baal dan een God is, laat Baal vir homself beklein, ons weet hoe Baal kan toe nie vir homself beklein. En terwijl hy nog, daar redekabel in die saak, toe trek die medianiete op, en die gieloen grijp die ramshoorin, en het blaas 32.000 man het trek achter die ou wat hulle net wil doodmaak, waar les het na preid, nie die blaas van die ramshoorin, wie wat het gekom, toe hy in sy eie lewek ontslaag gerak het van die heilig koeien, die heilig bomstammer, dis die sleutelmese. Dis die pad, dis die pad die, die Heere vond vir hom te luid. Ilea, jylle ken die gekiendes van Ilea, dis drie haar broogde in Israel, en dan bring Ilea die jylle klom by mekaar uit van Ahab nou Agab die koning wat die goddelisse koning van Israel was. Uh, hy het vir, vir Ilea vreselik gesoek en uiteindelijk vertoon Ilea homself van Agab en hy sê en woord antwoord Agab om. Agab sê vir hom, is dit jy jou behoerder van Israel? dis wat Agap noem, jou beroerder van Israel. Jy sê, jy gaan hoor hoe die ouwens jou noem, oor beroerder van Israel. Want as jy met hierdie evangelie kom, teen die evangelie van kompromis, teen Babylon, dan noem hulle jou beroerder in Israel. Beroerder in Israel. Want jy sê, jy is om die appelkar om te gooi. En dan, dan sê Ilya, kom hy staan op die berg, hy sê, Hoe lang hangt jylle op twee gedagte? Hy sê die volk Hoe lang hangt jylle op twee gedagte? As die Heere God is, volg hom daarna As Baal God is Volg hom daarna So ek wil die ding hier begin skryf Ek begin wil vir myself die vraag vraag Moet ons nie hier so Baal inskryf nie As Baal dan God is, volg hom daarna As die Heere God is, volg hom daarna Die stand vir wie jy na volg Kijk wat met die volk gebeur het En is die volk van God Hulle glo in God, luister mooi Dit is nie ongeloof jy nie mense Hulle glo in God, maar hulle dien verbaal Ek wil vir jou vraag Hoeveel christen is daar vandag Kom ons wees persoonlijke prakties Hoeveel kinders van die heren, welmenende Kostbare, prachtige kinders van die heren Sit in Fala, sal hulle dien verbaal Nou besef dit niet Gewonder Kom ons van dit anders, sit in Suid-Afrika En dien verbaal, sit in Australië En dien verbaal, wat is die gevolg Kijk wat maak jy natuur met ons Hmm? Dat is die heerskapie nie. Die opbrengs en die hoes, met die saad en die opbrengs is, verloor, van die heligdom. Hy sê, hoe lang kan julle op twee gedagtes? Die Heere God is volg omdaan. Hoor jy vir Jacobus' stem, wat Jacobus sê, maar hy moet in die geloof bid, want hy wat twyfel, hy wat op twee stoelen sit, as die Heere God is volg omdaan, as Baal God is volg omdaan, hy sê, een dubbelhartige doepsiegos, een tweesielige man, moet nie dink, dat hy iets van God zal ontvangen so lang as het ons hink op tegedaagd is die, wat die geest van die Heer is, wees om ek wil sê ons voor stok te krym op een positieve manier waarby, hy beskillig ons nie hy kla ons nie aan nie, hy roep ons hy, hy, hy trek ons met kode van goede die en hy sê luister gooi die goed wat jylle vast en gooi af, Paulus sê maak dood dan jylle weder wat op aarde is wat bedoel hy Ek sê, jyre, om die lede wat op aarde is, moet ek ophouw vloek en ek moet ophouw dit en ophouw dat. Op dit. Man, wie wat, dit ook. Maar om die lede wat op aarde is dood te maak, is om klaar te kry met die stelsel waarin ek geboren is. Klaar te kry, afstaan. Ek dink daar was nog een. Ek kyk so nou Jozef vat en ek kyk na die konings. As ons na, na die konings gaan kyk en ek, ek wil nie ek te veel tyd ons praderen, en sien ek... Daar in Jozefatse tyd sien ek hoe dat Jozefat een standpunt vir die heren en Die heilige boom omkap Die heilige koeien slag, die altaar af een bal ontbreek, Afbreek, maar dan sta na Skriveen en konings En sê, net die hoogtes Is nie afgeskaf Oor hy net die hoogtes En nie wat dit het, die val van die volgende konings Voorzaak Want jy sien, in Leviticus Het die heren al vir die ouwens gesê Vir Israel gesê, daar is een offerplek Dit was op hulle eier kees Of nou waar die wet gekom het En daarom het hy gesê, as jylle offer breng, breng het Na die priester toe, en enige offer Wat jylle buitenkant gaan offer Wat nie na die priester toe kom nie Wat nie door die, ek wil amper sê Door die skatkes van die tempel kom nie Hy sê, dit sal Een offer wees aan veldduivels By the way, weet jylle wat is Een veldduivel As een ander woord daarvoor, een veldtrol Heet jylle al gehoor van die woord troll Wat is een troll Een troll is een kabouter is is kabouter En een kabouter Is eindelijk een velduibel Dis waar dit vanaan kom Dis die wortel daarvan Ons vertel vir ons kinders die storykies van die viekies Die kabouterties Ek wil net die weet waar vanaan kom Vertel een liewe van Jesus Alright Wat ek wil sê daarvan is Jozef het een ding nagelaten, net die hoogtes is, is nie afgeskaf nie. Dit het die door en in sy feest geboord. Dit het die swaak plek geboord, waar die fondament begin kal uit. Gideon moest die kananite uitroei, uit kananite, opbou julle. En toe die Gideonite gekom, en hulle het hulle ou brood, ou sier brood gevat en ou verslete kleren aangetrek, want hulle het gesien die Israelite gaan vir maak met die grond. En hulle kom en hulle sê, hulle kom van een ver land af en hulle maak een verbond met Gideon. En die skrif sê dit prachtig daar. Hy sê, my Joshua, hulle, het soms na hierdie ding gekyk, en dit sê, ons handel het gauw af, maar al die jere nie geraak leg nie, en toe hulle die die weisheid van God het nie, toe maak hulle een verbond, en die vir hierdie, en ons ons heel nie doodmaak, en die volgende oorlik te zien, dit is deel van Kanaan, is een mense, wat God geset, verweider hulle, en wie wat hulle dit door en die vrees vermoord, van die weisheid van daar tot vandag, net die hoogtis is nie afgeskap nie, net, jy sien, die net, die punt is, dit is die vraag, dus moet vraag vir ons selfgemoorde, Hoe groot is die Ek wil amper sê Die drijwing van Godse geest Die dringendheid van Godse geest binnen jou Om te sê Heere ek wil aangaan met die Ek wil nie blij staan op die plek waar ek is die. Ek wil met die aangaan Heere ek wil nie volgende jaar Besef bleek wees as wat ek nou is Die gezag van God moet doorbreek Ons wat in die gezag kan kom Besef jy wat is in die pad Al hierdie goeders Die zaad, die werke, die in die saad, die wet en sy werke, die bid om er die huise. Dis in pad. God sê, ek wil hy my deel daarvan. Hy wil ek jylle vraag, hoe identificeer ek hier goed in my leven? Ek wil een paar praktische punten noem, ek het nog een minuut of twee oor. Ek net een paar praktische punten. Kyk hoe manifesteer die goed in ons leven is. wat gebeur in die school. In ons school word prestatie beloond die hoofdzakelijke prestatie wat beloon word in die algemeen, ek André, ek ek is so opgewonderd door wat daar in jou school aangaan want ek weet nie, dit is laat begin veranderd. Maar in die schoolstelsel bijvoorbeeld in Afrika, word prestatie beloon. Ons is nou in die tyd, ons was in die tyd van die prijs-eideelings en die leerlingerade en die hoofdseens en hoofddochters van die einde van, van derde jaar. En nou is ons in die tyd van die atletiek en die wiekterle en die wiekterekse en, en, en die, jy weet, al die prestaties. En die top 10, en die sylle ken ons al die en nou wat ons doen is, ons kyk na ons kinders en ons drijf ons, jaag ons kinders aan, ons moedig hulle aan maar wat tyk hier drijf ons hulle want ons wil hy hulle moet presteer, want die prestatie is vir ons so belangrijk, ek vir jou vraag hoekom is dit vir jou so belangrijk as God sê, prestatie tel by my niks wat ek gedoene tel alles wat is prestatie dan? Ek weet, enig by andere julle sy school op, jaar wat gelede, by prijs en hier sê die klomp ons het prijs gekry, en hier sê die klomp gepepel. En ek, ek raak, ek, ek, ag, ek so jammer my hart uit, ek sê, ek, ek, ek, ek wil vanmorgen met die gepepel praat. Ek sê, geluk kan julle ons van die prijs gekry, baie mooi gedoen. Ek sê, maar vir julle, en ek kan julle met iets verstaan, die school meet net twee goed die schoolmeet, akademie, sport. En akademie en sport gaan so deelkie van jydewe wees. Ek sê daarom wil ek, tis hierdie, excuse me dat van jylle die gepepel maak, maar, maar jylle is beter af. Maar wil ek sê, tis in hierdie gepepel gaan daar ouwens mannen en vrouwen opstaan, wat hierdie presteerders in die stof gaan laat byten. Wat hulle gaan laat lyk soos lux. Omdat hulle Godse droom van die lewe ontdek het. Ek sê, as ons Godse droom ontdek het, en ons presteer op grond van Godse droom in ons lewe, ek sê, dan is prestatie prachtig, maar besef jy, een prestatie wat hier kom, is niks anders, as ek het my lede tot beskikking gesteld van die sonde as werkwege van ongerechtigheid. Ek wil vir jou sê, as jou kind presteer, op grond van jou druk op hom, omdat hy moet, niemand die gelukkig is hier. Dan het jy dit met hom gedoe Hoekom is dit? Hoekom is dit dat maas paas Die school bestorm En sê, daar jou is die kind is daar My kind is die daar nie hm? Waarom is my kind nie in die groep nie wat ook al? Waarom is dat so onsteltenis As my kind die op die leerling raad is Die my iemand anders die kind op die leerling En wie wat doen het, dit? Dit breng een ganigheid tussen ons Sels binnen die gemeente Hoekom doen nog dit? Hoekom is ons die proe Van sikke goed Omdat ons nog steeds Slabe is Van die stelfel Herken jy dit nie, jy Sien, kom is dit daar Maak het jou gelukkig, maak het jou kinders gelukkig Maak het die onderwijzers gelukkig, maak niemand gelukkig nie. Besef jy, al presteer jou kind nie vandag Academies nie Al presteer hy vandag nie in sport nie Allemaal is die sportnaan nie Allemaal is die akademiese wonders nie Maar weet jy, waarin kan jou kind presteer Hy kan nie een dag perfecte levensmaat vir sy vrou wees perfecte pa vir sy kinders wees dink jy nie dit van my punt te tel nie vir jy nie die goed wat saak maak begin te sien Vy nie vir jy begin ontspan en sien jyre laat my kinders hy kinders wees nie laat hulle speel nie waarom is dit so dat ons ons kinders moet drijf en drijf en drijf en hulle kinderleer van hulle ontneem ek luister gister is die ander in hulle daar op my en ek na die kinders van vandag Maar uh, nou nie allemaal mee Die hangelike mens die inval, hy werk te hard Maar ek luister na die studenten Hoe hulle hulle studentelevens geniet En hulle kan nie wag om terug te gaan Komp sy studenten, dit is so heerlijk lekke. en lekker En hulle krij hulle grade Hoe is dat die oude? die plek waar jy, jy Jou graad krij met lekker krij, klaar Iets van die oude, en jy hulle Ik hou van die oude, right. maar ek sien Ek se die kinders dit geniet En ek sien, is dit nie die leven nie As ek terugdenk aan my universiteitsloobaan Dan sê ek by die universiteitsloobaan Het bestaan uit twee goed En dit is zwart en politiek He? Ek het my tyd gemors moet nonsens mense. Ek moes bieke meer geswart het Mieke minder gepolitiek het ek, sê, ek het my tyd gemors moet Absinthe beselachtige gemors En wie wat is voorbij En nou kyk ek na die kinderslikke Jaloers as ek hulle sê Ek sê wauw Ek het ook al die tyd gehad, ek moest ook so geniet het Jylle, wat ek wat ek julle wil sê, wat ek julle sê, ek geef jou terug, prijslede het van jou teruggegeet, wat, wat ek die springkane gevreed het, die belangigde wat ek julle wil sê is, sien jy jouself jy in, reaksien ouwers in ons gemeente, wat in vrees lewe, vreesvulle kinders, vreesvulle mans, vreesvulle vrouwens, ons leven vrees, net so dingetje, dat hop ons net so hoog so geskrik, net so verkeer oproeming, dat ons in, in een staas Van Padik Wat van, van 112 se man Sy vol vertrouwe Sy is vast op die Heere Die vrees is in slechte tijden nie Vast is sy daar, vol vertrouwe op die Heere Ek wil vir jou vraag, wat van die breers 13, 5, 5, sê die Heere is vir my, ek sal die vrees nie, wat kan die mens my doen Wat kan die mens my kind doen Ek vir jou dit sê Ek was die beroerder in Israel van die begin af En toe ons kinder klein was Was ons die beroerders, en nie wat ons kinders In die, die prijs betaal, ons kinders is uitgehaal In die school nie eenmaal nie ek sien nog Lucas kom my al gestap hy kat so'n gezichtje heen dat die tranen so'n sy wange loof hy sê pa maar is onrechtvaardig en ek maar die lewe is onrechtvaardig my sien ek sien so aanvaard maar die Heer is rechtvaardig en is groter as dit alles die Heer sien jy is ok vir my ek hou aan om hierdie voorbeeld te gebruik van hierdie penkopsientje in, in die eerste span in standaard 5 wat groter en sterker as amal is en sê Harkie so mooi reg en hy al die meisjes is verliefd op hom en hulle is na eiwere gaan hulle buiten buiten stek mekaar, want wie gaan die wetweb wend, toordat hy een dag na pauze in die klas en stap en vir die lelikie enkie die oufaal meisiekie wat uitverstoot word dier die ander, en noe tykie en die ander kan sê, sien met my kuis en wie wat sê sê maak die saak wat julle allemaal van my sê nie, hy van my he oor jy wie wat het, maak die saak wat die wereld van my sê nie vir my kind sê nie Jezus vrouw my Jezus sê sy my kuis as my kind al as hy uitgestoot in die school vrouw met Jezus het sê die skrif naals hy sy koning sal kom my jullig persies julle as jy die ding toets ek wil jou amper vra kry, kry vriend of vriend in die boete of een sissie in die gemeente sê, geef ek jy een sprake met julle sien, sien jy die goede met julle Weet wat ons is so polijp in mekaar, maar dat los ons mekaar in die, die slavernij. Maar, maar jy sê, baie keer as dit vir een oud sê, dat hy, dat hy rarig nie my aansluit, so is het beter om my oud te vraag, dan dat hy die recht om te sê. So, miskien is dit goed, wat sê, sê jy soeis in my leven? Dan sal ek kan sê, ja, vrees nie jou leven. Ek sê nou reageer jy in vrees. Ek sê nou, hoe, hoe verwag jy die ergste? Ek sê hoe praat jy op die hand, wat is dit er mooi wat ek sê? ek sien nou hoe praat jy op van siekte hoe ek het die pijn en had ek om daar en had ek om so en had ek om sis hm? jy weet mys oomperie het vir die vir die tanny het gesê sy bid, vir haar rematiek het en hy gesê ek gaan sal nie vir jou bid nie want as die heren jou verlos van die rematiek gaan jy vreselik eenzaam wees en die heren jou vriend geword jy weet baie keer is ons so ons is so weheb met ons wie, wie wat God het ons as die kroon van sy skeping, ek wil jou vraag sien jy jou Of as jy heel dag wees om te vertel, ek kan nie dit nie, ek kan nie dit nie, ek kan nie so nie, ek ek kan nie so nie, Het jy vrede gemaakt daarmee, dat jy die recht het om te sê, ek kan, nie, ek kan nie, ek kan nie, ek kan nie, ek kan nie, jy kan wat hy het. En as Kain kon, kan jy ook. Die heren kom na Kain toe, jy sê Kain as verheffing. Sê goede, sonde loer nie, vir die deur. En sy begeert is na jou En die son het al die jare op sy begeert na jou En jy op die son is hand gepraat En sê, o, oh, jy weet, ek is nou nie so nie, nie so dit nie. Man, Einstein het 10% van sy brein gebruik En dit is die slimste oor dat was So as jy net 15% van jou gebruik Hees Einstein Einstein voorbij, so gebruik het dan al net Maar hou op klaar en vertel hoe slecht is jy Hier is ouwe in die dorp Goeie vriend van ons Een prachtige suksesvolle man Met prachtige kinders Ek sê gestraand vende as hierdie man by my kom, kan hy nie genoeg vir my vertel wat een kostbare kinders ek het nie. Richtig, hy is so. Hy is so opgewonig wat elke stikkie sukses wat my kinders het. Hy kraak nie sy kinders af nie. Nog nooit het hy echt een woord van afkraak gesê nie. Maar wie hy is, omdat hy nie competeer nie, sy kinders was saam met ons kinders op school. Omdat daar geen competitie in om is nie, hy is gelukkig van sy vel, hy weet wie hy is, en hy weet wie sy kinders is, en hy is prachtige kinders, en hy is suksesvol. Hy was miskien nie akademisch of sport so suksesvol op school nie, maar hy is absoluut suksesvolle mense. Maar ek sien nou, hoe hierdie ou, dit is vir my eindelik een lekker tom opgewonen te wees, oor iemand anders sy kinders. Weet wat, sien dit vir my? Ek sien nou, die ou wat vry is. Ek sien nou, die ou wat vry is van competitie. Besef jy langs of jy te konketeer nie. Die het ons losgemaak. Ek is oor my tyd, ek wil met 1 skrif gestop Misschien moet ek het los vervolgen Dit was Romeine 7 Ek moet het maar net noem, maar ek vlamme niet van In Romeine 7, gaan het nou nie lees nie te willen van puit Sê Paulus hier ding Hy sê, ek praat met mense wat die wet ken Hy sê, het staan wat die wet sê Die wet sê, a vrou is aan haar wettige man gebond Een slanke van die man lewe En as die man sterwe, as die man te sterwe so kom, so sy vry wees om een ander man te proberen. Maar as sy een ander manse boord, daarby laat man lewe, sal sy echtbrekster genoem het. Hy sê, dis die letter van die wet. Nou weet ons, Mooses het voorsiening gemaakt vir een skybrief en Jesus sê, dis as volg van die hart van julle hart, dat daar voorsiening gemaakt is daarvoor. En Jeremia 3 kom vertel vir ons die story dat die heren sê, as een man sy vrou verstoot so dat sy iemand anders in word en hy wil haar kom terugvat, dan sy die land vergriewelik veronreinig word. Met woorde, God maak voor sien daarvoor dat mense sky in haar trouw. Dit is nie sy plan nie. Hy had echtscheiding, hy had nie die wat gesky is nie. So, echtscheiding in haar is nie Godse plan nie, maar daar is sy ruimte, daar is sy ruimte daarvoor. Right. Maar Paulus gebruik al ander hier Hy sê, ek wil hier jy moet verstaan soos wat die wet En sy letter sê as een vrouw sy man nie gesterf het nie en sy sal aan iemand anders behoort dan sal sy een echt reekster genoem word hy sê so is jylle, ten opzichte van die wet dood om een ander woord maar jy sê jy moet Romeine 7 plaas waar staan Romeine 7 dit staan daar Romeine 6 wat staan in Romeine 6 hy sê as ons met hom saam gegroeid In gelijkvormigheid aan sy dood Daar voeg hy by, hy sê Dier die doop, met ander woorde Hy sê hier sy actie, hier sy proces Waardoor ek Myself vir die ensel met die sterwe Omdat ek het gesê die, die Baal godsdienst, die Babel stelsel, het die Besprinkeling van Babas Wat aan Baal besweer is Veranderde die doop genoemd, dit is nie doop nie Paulus praat van die doop En hy sê, as ek met hom saam gegroeid In die gelijkvormigheid Aan sy dood, dier die doop Nou het ek gesterf Doop, wat beteken baptiet So die woord, beteken om toe te maak met Wat ek onder die water hingegaan Dit is een graf, daar het ek gesterf As iemand met die uital, nens ek dood Hy sê, dan sal ek het ook wees Dit is een opstelling Want iemand my uital Hoor jy En Anderuit begin by vers 12 lees Want vers 11 sê, soe op die manier, moet jylle, jylle reken, dat jylle dood is want kijk mooi wat sê Paulus, hy sê jylle was getrouwd met hierdie systeem, ek en jy was getrouwd met hierdie systeem hoeveel van ons wat hier sit het beleidnis van geloof afgeleg in hierdie systeem ons was getrouwd met die systeem hy sê, nou moet daar sterfgeval pas sê, want ek kan nie nou sê ek woord nou aan een ander, maar ek het Ek het, dit was nog nie een sterving nie Hy sê, want wat gebeur nou Dan word ek eindelijk een ergbrekster genoem Hoor wat is belangrik So ek het nodig om te sterf van die een Nou dit die punt dat ek probeer maak vanmorgen Die sterf, ek wil nie die ding Moet verstaan, die fysische doop Om onder die water in te gaan Is die praktische demonstratie Van dit wat reeds In die geest gebeur het Ek het reeds Dit afgesterf, ek het die oude mens afgesterf Daarom wil ek dit demonstreer Oor jylle so, nou, onder, Ek praat ook die hele ochend van wat moet ons afsterf Ek moet by, vlees, by vrees kom En dit afsterf my, Wie van jylle sit hier vanmorgen Wat nie soms door die statistiek van die wereld Gemombardeer word met sê Wat is my kans om kanker te kry Wat is my kans verraad daarvan Wat is my manse kans Wat is my vrouse kans om wolfkanker wat, wat is die kans Kom daar nie na hier. toe nie. Wie van jylle sê ek, ek, ek nie. Wat maak ons daarmee Wie is dit? Dis moest die duivel in leven en leven, So wat sê ek vir die ding? Wat sê ek vir die gedachte? Ek sê in Jesus naam Ga weg van my half Ek sê Wijk achter my satan Want ek kan die gedachte gevangen neem En het bijgehoorzaamheid 2 Korinthus 10 Ek kan het bijgehoorzaamheid aan wat God sê God sê, die my oorvloed Die my wonen daar vir jou geneesig kom Maar jy sê, ek kan nie in die lichaam nie Hoor mooi, as ek nie standpunt oor die goed inneem Die luister mooi wat ek sê Solang as wat ek nie standpunt oor die goed inneem Is ek op sand Jy sien ek moet Op die rots kom ten opzichte hiervan So as hierdie goed kom As hierdie wreewel aan my kom om te sê Maar my kind presteer nie so goed as jou kind nie En nou voel ek nie so goed daar oor nie Die stik sand kom op rots as ek vrees wil lewe vir my leven, vrees vir my kinders, vrees vir die toekomst, vrees vir die land, vrees vir gezondheid, wat doen ek daarmee? De sand, ek, ek neem my standpun af, ek sê, wijk achter my satan, die Heer is vir my, ek sê ek het nodig, my standpun te neem, jy sê nou kom Paulus, en Paulus sê, ek het sterf nodig, Paulus demonstreer dit in die doop, hy sê ek het sterf nodig, hy sê ek kan nie aan die anaboo, het sê ek nie gesterf het nie, jy sê, ek wil vir Ek en jy kan nie ons hand aan die ene hou en met die ander reik aan die ander nie. Het is met die ene los. En jy sê, dis baie goed om aan te hou wat ek vraag my die vraag, ek sê, hoe is dit moord dat ons oor soveel jaar hierdie waarheid met mekaar deel, hierdie ongelooflike kracht van die geloofslewe met mekaar deel en so min daarvan manifesteer is dit nie omdat daar nog soveel sand in ons is waarmee ons nie gedeel het nie ek draag jou vanmorgen uit gaan deel met die sand eerdel kom uit die plek dat jy dit afsterwe sê hier ek met die hand gaan want nie so blij nie ek wil gaan na volwasenheid die mate van die volle grootte van Christus Ek wil kom op die plek waar jy my wil hee, dat ek kan eers. Preist jyre, vader, ek dankie. Dankie vir die heerlijkheid van die woord, dat die voorsiening gemaakt het. Jyre, dat ons onself kan doodreken van dit wat nie Godse plan is. Doodreken vir die betommerde huise. Doodreken, jyre, van alles wat werke van die wet is. Dankie, jyre, dat hy ons kom help door ons te herinner dat hy ges met jaloers uit begeer. Wat hy ons wil neem na die hoog weg Voet op die rots. Na die plek van gesag. Ons eer daarvoor. Ons kan net sê, hier is ek Laat het met my gaan. Volgens die woord in Jesus naam.